Обклеєні зсередини танки, броньовики, військові дизелі і тягачі, і навіть генеральські лімузини. Мій трофейний дизель, на якому я доїхав до Ельби, теж мав таку портретну галерею. І пряме і непряме начальство завжди прекрасно проінформоване своїми лакизами. Зумирило мені з усіх своїх вузлів зв'язку. Слухай, капітане. Що ти там ховаєш у своєму дизелі? Може, дозволиш глянути хоч краєчком ока? Красна армія всіх сильній. Ми не тільки співали це, а й мали тверде переконання, що ми справді найдужчі, найсправедливіші, найчистіші. Жді мене, я вернусь тільки очі жді. А хтось там, в управління Червоної армії, дає команду видрукувати в бібліотеці журналу Красноармієць, оповідання Мопасана «Справа пані Люно». І ми, захлинаючись у морях власної крові, не можемо стямитися від обурення. Як же так? Для наших чистих душ і такі брудні оповідання. На Сандомирському плацдармі прокотилася зірочка Юлії Григорівни. Юлі, Юленьки. Я вже був тоді капітаном. Командував окремим дивізіоном тяжких 160-мм мінометів. Страшна зброя. невідома ніяким арміям світу, крім нашої, вже й не залпи, а якесь позасвітнє ревіння. 40-кілограмові міни летять на 5 кілометрів, падають на німців, як авіабомби, Такі б нам міномети в 41-му році, а не оті ротні самоварики, що чхали м'ячиками завбільшки з кулачок. До мене їхало начальство з малих і великих штабів для інспекції, просто подивитися, товклися в нас політ, відділівці, кореспонденти, по заючому нашорошували вуха смершівці, щоб навіть вітер не заніс до ворога таємниці про цю зброю. Одним словом, я звик до того, що в дивізіоні вічно товчуться якісь люди. Тому не здивувався, коли мені сказали, що майор Фортунатов з політвідділу дивізії привіз якусь кореспондентку. Фортунатову ми звали Жировим Валетом. От такий це був ферт, завжди зодягнений, мов намальований, чорні вусики, масні губи. Ніби щойно закусив жирним у животі завжди кілька наркомівських 100-грамівок, щасливчик. І вже коли він взявся супроводжувати якусь кореспондентку, то тут щось є. О, не даремно, ні, в степах гули гармати. Або ж нею опікується дуже високе начальство, або ж сама вона ласе шматочок, якого жировий валет ні за що не промене, щоб не проковтнути». Хіба знаєш, де бродить твоя доля, і на яких ангельських крилах вона спуститься до тебе? З штабів на передову спускається і сиплеться що? Накази, матюки, рідше ордени і медалі. Але щоб краса та ще отака? Ферд привів кореспондентку просто на вогневу, бо я був там, не схотів йти до свого штабу, щоб зустрічати гостей. Занадто багато честі. Зима на Віслі була вся розмазана в туманах, брудних, танучих снігах, в багнюці. За всю війну не пригадував я своїх солдат і себе самого такими забрьоханими семі вуха, як тоді. Але не час було чистити пір'я. Ще удар і кордон Німеччини, а там і звіряче лігво самого фюрера. І коли вже те пішло, то всі оці політвідділівські фортунатові зі своїми дамочками тільки заважають нам робити своє святе діло. Та мій бойовий запал умить мить згаси розтану, як роса на сонці, щойно я побачив те, що йшло поперед жирового валета. Вело його за собою, мов на невидимому, на лигачі, володарювало і царствовало не тільки над цим фертом, а й над усім, що було довкола. Над холодним туманом розритою землею, над залізними мінометами і залізними солдатськими душами, над просторами і загубленим серед них, збаранілим і засліпленим від такого видава капітаном Смієном. Я тягнув долоню до своєї шапки-вушанки, рука не гнулася в лікті, пронизана вологою шинеля, сковала мої рухи, ніколи в житті не почувався я таким незграбним, недоладним,